палили локосим промінням туман у долині, він курів рожево, здавалося того степ. Їх переслідували, напирали з усіх боків, але розірвати оборонний ланцюг поляки не змогли. В люті удушили у Варшаві мідному беку на повільному вогні козацьких послів, які присягали на перемир'я. Пишно вдягнена шляхта, Сходилась на Майдан, аби понасолоджуватися зойками тих, хто вмиратиме в бикові. Нашорошували вуха, приставляли до вух долоні. Не почули нічого. Козаки умерли без стогону. Два останні дуби правували до намитої річечкою китка з пішканої коси. Весла злітали, неначе крила велетенських птахів, Тепер уже все козацьке військо було на лівому березі, в Кичкаській балці. Кицькас єдине в цих краях місце, де можна переправитись через Дніпро з одного берега на другий. З східної сторони в скелі врізалася піщана кичкаська балка, ще й намила довгу уську піщану косу. Західної також місце відкрите. Дніпро круто повертає праворуч, творячи гострий рів. Добрий стрілець кидає з рогу луком стрілу далеко на косу. Кичкайська переправа одвіку не гайнує безлюддям. Якби викликати з того світу всіх, хто на човнах, плутах, плавом саморуч і на конях перекинувся тут через Дніпро, не вистачило б дикого поля, аби стати всім. Сармати, половці, обри, інші, що згинули в пітьми віків, на вихивши імені, кочеві народи, турки, татари, козаки та поляки, всі поспішали сюди, аби перехопитися з одного берега на інший, втекти або нас догнати, сховатися або підстерегти, пускали одні одних на дно, що в нами і кіньми. І для багатьох кечказ став останнім берегом життя, останнім спогадом про світ, його принадність і його осоругу, його велич та його нікчемність. Солоний запах крові тут навіки здолав прісний запах води та риби. Обидва запахи перемішалися, повсякчас нагадуючи про примарність життя, яке суспіль складається в течі та погоні. Нинь підсвяткувала перемогу втече. Саман Білокобилка підтягував до берега човна, а сам спостерігав, як підгинаюче крила, З небесної височини, з-під білих охлялих хмар до підказького байраку спускалася велика з зграя. Та враз, неначу підкинута невидомою рукою, шогнула вгору, качки помітили військо окресливши півколу, опустилися за сагайдачним. І ще одна з впала на сагайдачну луку, і в очах білокобилки спалахнули мисливські вогники. Ці місця йому добре знакомиті. Козаки поралися в балці, збирали начиння, військовий рештунок ставили на мети для отаманів, мили дніпрові воді казани на куліш та саламаху. Білокобилка ще раз поглянув у бік сагайдачного – Одягнув коротку безрукаві чугу І неголосно сказав «Не ваде вам настріляти качок та гусей на обід?» І слова підкинули з землі на рівні Тишка, миленького, молодого, тонкошиєго козачка У якого ще й вуз не вуз, а м'який і ласкавий пушок Такий м'яко лоскочить в очі губи при поцілунку Але Тишко, добон ще нікого ним не лоскотав У якого й сміх на цей дзень під підківок. Дівоча червінь втік, Що й на штуці, А волосся густе, текуче, Увесь час вибивається з-під шапки. Мабуть, немає наївнішого козака На все запорольське військо. О, все святувать. Його легко одурити, Легко розвеселити. Тежко овечим хвостиком Всюди метеляється За семеном білокобилкою. Горнеться до нього сиріцьким серцем. Його відданість, його захват сердечі та хфирі. І скажи Семен, аби тежко стрибнув зі скелі в прірву, стрибнув Мегока. Почав збиратися і Лука Хрін, затятий мисливець і непомильний стрілець Лука. Чоловік мовчакуватий, уразливий, про всі інші достоїнства та вади його вдачі, ставних причин краще промовчати. Деякі козаки таїли до нього недовіру. Лука тривалий час навчався в Львівському єзуїтському колегіумі, звідки випав за якісь проступки. Кілька літ пинявся по далеких країнах, ніде не затримуючись подовгу, понюхав науки в Римі, Падуї, Славетній Сорбоні. Відтак вернувся в Україну та прибився на Запорожє. У його шкіряній торбі кілька книжок написаних по-чужоземному. В одних козаків це викликало повагу, в інших – насміх. З ним особливо полюбляв погомоніти на самоті Білокобилка. Луках високого зросту, тонкий в стані, довговидий, полюбляє гордовито закидати голову, через що його вважають пихатим. Насправді ж він часто тратиться – Надто перед жінками та дітьми, Що глибоко приховує. Хемерна трійця, Білокобилка, Меленький І хрін. Всі троє різні, Не схожі один на одного, Ще й підкипковують один з одного. Але легше ростяти на троє камінь Під скелями під касу, Ніж розлучити їх. Вони отдавна, злютовані в одне побратимство, і все в них на трьох. І бойовий припас, і мішечок старанею, і радощі, і небезпеки. До того гурту часто ліпиться і пукавка, тільки не вгадати, ліпиться щиро, товариськи. Тепер з тих, те, хто любить позбиткуватися з миленького та хріна,